موابات خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث محمدین صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم آگر حلق و الجلوس في المسجد حلقہ و کناس طرق جمعاتی مو سنیف علی رحمت در جمعات موسعید تفسیر کئیو حتی چه دمرا تفسیر چه حیات دکھونا مارکس سره مترنم دا وړې ځکه مسلمانانو زندگی د دومر دومره سفر نه دی لکه څومره چې د ټولنیز زندگی یاست خو ذو کل مسجدین چیرې دا دې ته پادای چې علم ته ته تحریک محققین فقظ بقول خنکی دا قول صرف غ اعمال نمونه کې پېژږي قالې کې غليث مشکلي مې دې دې راته د مسلمانانو ټولنیز ژوند کې هغه په جمعکې د دیریه دا ده هه اته ډېر ښهستا اثر وی عبد ابن سلام چې کله رسول الله اسلام الله علیه وسلم مدینه کې نا سن دې د دا ظاهر شو ما هاذ الفزوج دا دروژن هي خپلې دا شانتي جماعت کې د کیناستو هي ارت جماعت کې د آمد هي ارت داسکارو هي ارت دا دا په مخالفیینو باندې شر کې چې څنګه یې خلک دې څنګه یې وكیلداري الفاظ میلاقو چې لو حلف ثلب فكسي سديتراجي جمد حركه ن نك تمر تراغشی تا حلق ویچاکی اشتیداروی بول که نرسنگی جمع دا که اسم جمع دادانو حاط خیراب ته دا کسان چه تا مر و تا <متحدث> مراتون که اختراک ته در جلوس و مانا <متحدث> تا خطه گئی ما اول دیب نعمر رویت ته ساره جو نبی اسلام مو علي المنبر ما عندي حضرت رسول الله سلام دې ليا په منبر سرخه دې يا رسول الله فسرات دې کې خانه مست 나와ستان کړه چې اقداصان مازنه دې دې ته شباد خاتون يو را قالو کې فتوت ال ما الله وйнаه او کو کان یقول او دبرې دې ایبنی عمر فرمایي یا ذا اخذ سرادكم والذي وتان ذكر رسول الله صلی الله علیه وسلم مرې کړي امر کړی د سمناسب دی د سانی نغره کې حلقې دي کوي نه پرې کې جلوس کوي ابن عمر رضي دیم جو سمناث واځه ول جلوس د مسجد پیغمبر اسلام په جمعې کې په انور ناشو استعمال لري چقته د ساحل کې ده د جمعې بیدی چې چی کم تفوش کردی دید باتنی لیگی چراسو بیدی نظر دم نم معلوم دید نظر حال مردی ماترافی صلاحتن لیل کودرائی نیشی رائی جیپنی که صدا اکو درویتن شی لیدردتا ہوئی علمتا ہوئی معارفتتا صلاة اللیل مصنع مصنع دی. نور و ایمو پنیمان دی. لیدی ناری دوانو کی مصنع گرتی. جو کتر تا اللیل مصنع مصنع دی کرشو دی. و پروید کی صلاة اللیل و النهار مصنع مصنع دوانو مصنع دی کردی. صلاة اللیل و النهار. امام ابو حنیفر رحمل الله تربیه لترجم اکی دیلن نحرن نحرن لیل چید ام رسول اللہ اسلام یسل دی صلاة الرشاق شی جماعتی محکمات بے با احل تراغی فیض ثم ایویرا راشکی ابداوزی کا پیدا رے ہاتچپنہار مسلم کی جماعانہ ہے معظرم نا ہم د مومن تو کوز مومن یا کم کافر صلی اللہ علیہ thánh صلی اللہ علیہ ار برکات یزید ماشاء الله انشاء الله صلوات وکول کړه زه کی هم کوو بیا بو اعلی په خل مسند کی فکر کې دی ہدایت سره وینهونه میں صاحبین د کی مستویات لته دی وکړي دې حدیثه وږي مصنان مصنان نہ ہاری کی تربیتہ تدبیر کړی مسلم غویا ته تربیت کړی تدیمه مسنیت جواب کړی یو خدیم امام جواب دیوښه تکلیفی دی چه مسنا کی مسنا مسنا قوم کی تقریع تقریع دوا د دو چی شي صلو شکنه دو دو. دوا دوا خديږي استبعادي دوا دوا صلو ورو به یو رکعت کينه دوتله ما قصلله صلوور بولوي تر کينه د دې نه خونو پنځه رکعات ته تلو تابعيدا ظاهر ادا چې دا مسليت په تشهود دي مسنه مسنه تشاہودن پی کل رکھا دینا. دیسینا چی محسنیویت پا خیول دینا. ویترو دکت دلتر آگئے مستقیل آباب الویتر ایک سو پین پیسا د ویترو اعداد رکات دي دي کې یو ذکر کښ مالک شفیع احمد الله شان دي مشران کې آتا یې له رحمانه سیدي مې مصیب راوې مسلم کې دې مې مار راوې تم ورکول رکات من اخر دي و دیمهور اپنی دوان دی شاہ ناب دی مبارک دی عمار ابن عزیز دی صوری دی ویتری دریا کا کا دی و دو روکات سلام دی که صلاحة المغرمہ احمد را امدارا رحمه اللہ دعمر رضی اللہ تعالی دا آجینا مسعودنا او به یې نکاه دې وینځا بي. ان سي مې ما دې کو ما ما هغې فا. تو حاي ن صحیح کې د مؤمنینو راته فرقات نه دي وتر کې او رسول صلی الله علیه وسلم افضل ته حضور رکعات نه دي د رکعات دي خطوت اللهم خص لي ویتر يوم دې نیمه یو دې او ویتر نه هره مونته مالین دي درې رکعات تو وي انابي وعقل <سؤال> لا شيخ يا رسول الله اسلام السلام ما جيب کو قاوانا پران سراس حديث ما شيوي ده شوي كتابي دنيتي خمو فصل کی چا يا ابن صبره اصول الاسلام په حلقه ما یې رب کړی دی خلق حلقه واجناس ته اصول الاسلام یې ماریه راکنه دي دغه یو ځای چې هغه د مشکل ته د ځكونه په حق یې یادی ما حلقه لګول داسکار د पारा یې کوي بیا هر ک یا حلقیدگی لاری باندهی دا حدیث ده خم و فصل ترشوه ده فینزم السمه سرخا تنباب ستاسر سرخا ستاسر حدیث ده اوش حدیث ده اوش باویش قائف المسجد استرقاده دقی نشی همسایگی او غریدار صدق نه صدق سبسید تو کو سکوی نه دل تخلا مګه دا شروع نه کړو بخ ترمذی کې می د دې خپل مفصمات او سې ذکر کې چې د سړک الله مزير النعاش و باج <بادز> بن تمیمان امی حدیثنا <خودترين> رسول اللہ اسلام استقان فروا تل صحبت فروا واجنہ دلیجے لآخر و سوگدائی <الاخر> <خصوك> اترازو کی رسول اللہ صلی اللہ وسلم نمانی کرمین <مندتا> دا غیج آزائی دا آغاز وردتے چلین جی اخبی پا بل بانی برادو کاش بل عورت خطر یو کته خپل یوهی په ملحومان دی د کښ بل عورت خطر یاد خلقو په مې کې پر واتل مې نه ساده ورخلار نه لایې ترته پېو د رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله علیه و آله اثر کې ناتباحان طرف روان فقیري باندې پدوهو افتقار او تواضع دا رسول الله صلی الله علیه و آله حالت بے پیری جوانے میں شہاب ہے سید المصیب سو پیدہ پر سندیں مسپورہ دے دینحقت عبداللہ مسلم عن مالک اشتدہ تاں تے سند ہے سید خدی قرمانی ابو سو کوئی تعلق تے دا هایدیش، اوید. باب المسجید يكون في الطريق ما غیر درین الناس جماعت خپل ملت کې جوړول ډیر ښه جماعت د بل په ملګری جوړول نه په ځماندی بالکل جایز دی, دی. جماعت د بل په ملګری جوړول بغیر د اذن نه جایز دی جماعت په دارو کې دا هم جې خدای لري حقوق ونه ځای کې jihad da waqafa wena bandi da lar e khul huquq de aw de jamaat khul huquq de de maghbay khul huquq de he wa bi مالک مہمای مالک مراد دې دې کسانو تصحیید اها تصیو وړاندام د مصنف تقلیل دې د کړي دې دروونه درو صراحتن جواب نقل دې تم المؤمنین دروې کې دې متآزذ راغره دې دین ترکم تاسو یې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دی ایت واقعه تاسو التویریدہ مبي حاکی کله دا بعیکره امانت کې پوهلشي التناقته یې د تاسو یمې کړی او دلته خدای رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم په صحابه کې دا وکاسیدل دا ما کې د ذکر نه تر په نهایت د ریهندو دا مل خدادو خدا خال کو د د حس جواب چې خلک خپل بچو بیره درځي دا ام په کشریک د حلقو د جذباتو نه چې فرادي پلان کبیره وي قران کې سنجيده جواز ثابت شوی دا وکښي فذیره کوم ثابت شوی دا وکښي خو اسلام کې څو هم ثابت شوی خو یا داسره دینو د سوتيو د قال الله اني انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودارا صلى الله عليه وسلم ودارا صلى الله عليه وسلم اين هذا وذاك مواصنی باب و الکباب و صلاة في مجید سوک وصلی ابن حمد حون في مجید فیدارن او اللقاء علیه الباب ابن حون جماعت کی منکرده شاپر اوقود کی وضر و حذر و حذر خلق و قلقه ولي انه کولاد این نو یو خاص دیکی خصوصی جماعت در آقا ثامن نو دیر اخر تا مجید سوک وی او ماکی چې دا دي مترجم له خو دا حدیث را ما جما تماز فزیره دي چې کر کړی دی ماګی و صلاتن چې شوتیشته دي و صلاتن چې ماجی سو مات منځو با جماعت منځو د تفضیلات یو په څیر شو هدا خپل کی راځي جماعت حتى مجلسو کمږي چیرې کته خپل نشه نه اده خبرې په کوم احساس کې مې نه راځي چې صلاة په سوق کې کیږي نو مې دا غ ثواب چې په هم جماعتونو کې میري د بازار په جماعت همیده وې شي ماشدې سوتوم میري دی شي دار پالو او دا قول چې سوخ شغل دی قاده نامذح قول دی چې جنیموند په دې اشاره لږاده مضبوط کی قاضا همي اصفا خد وق ب قاضو مساجد خير ل قاضي دي منافقتي منافقتي منافد نشته اصفا خد ل قاضي قضا شر ل قاضي خير ل قاضي شي نو دیبنی عون کم محصر چرے مرادن عبدالله <سؤال> بن حون دی. محکی حذکر رب و مبنجلن او آمن سامعین. شکوالا سمع صفحان نحمباب. دیبنی عون لفصید. کم دیکی جدلتا ابن حمر دیکی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی سم اقصد سو چدا دار مسجد کی مون کولا دے و وار تسام کرکی دو کرمانیویی دا پا احناف رد دے احناف ریدی سو جماعی چاکی نیع من ایو خارجی کیو وغای بندی دی شیفری کی مون مکوخ دے فرمایته چاویږي ها همون پکېنیږي دا به زیاتمو دي په اړه پدې ها حنا به خو به دا یې نه چا کوم جماعت چې وقف شوی دا اغلاق نه وکړ اللهم دا جماعت دې هو د مدې کې اغلاق کړي جرندکې جرند دي پو بیان پره تا دې بغیر نه انده د مصنفو د جماتون ترغي دې کو بازار کے جوړه کو په پورت کې جوړه هم جما جوړه دپا جما ته مانځه فزیلت د طيب پهنګي ذکر شوو بازار به تون کې یو کو ویش باجرا وایته کې یو پکینه سوال خدما سید الصلاتون علیه مجید ابن البیت المقدس جای الحرام علیه ورګه حویمت بیتی دی چې دی مسجد ابن البیت المقدس یو پک انزو زره د بیت الله مونږ دی شه دات فوته د پینجی شود وی شود او د پنجوسو او د دا خو یا بنا د په ولته تدریجی هيسته ایستای تا ورته شوید چې خدای دې دا قناه سینه نا خو زایر دادا زمون مون ویا مرگری مرگری ویا وخ وخ ویا خاصل و خاصل ویا ویا اخلاس اخلاس ویا امام امام ویا ورا احتیر لالله ورقلد دا تفاوت دیمانی منعجی خویر وَيَقُولُ رَبُّكَ إِنَّهُ عَامِلٌ ۚۖ رَبُّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۚۖۖۖۖۖۖۖ باو تشبیق کل اصحابی کل مسجید اخری ہی موسانیم دان باان وضاکو. ای که اشاره رای چه تشبیق گوطه پا گوطه گده سر کھول جایید. مراد پا بازام دا بازیناس. این کسان دان مکرو گنی دی لکه ابراهیم نخریش و مالک شو. بین حجرہ بیتتے انہی حبان جی کر دے رسول اللہ اسلام بھی یہ کعبہ فلا تشتبک بینہ سادیہ کا فینہ کا فیصلہ مانے په ماستر درګه کې دا به هر یو یو ته البته فلا يفلها کذاو د سې دې نه کوي وشبکه بینه سادي میا به شي وه رسول الله سلام یو قصه د دی اذا صلح حدكم فلا يشبكنا بيننا صالحين دا که سمال فاده با وضاحت وکړه چې دا جې یو دا با پښو دی مینا بره تعبير موصنی جهاد خفيهم لپاره پسروانی او د بل نه وېدې ماخ خود مروه شتنه نه پکار حدیث را لږه ساتل شي حدیث سنه تلغ واقد عن نبيه واقد دا حدیث نقل کرده ده خلاله نام او اختلاف پده کده چه عن ابن عمر ده که ابن عمر ده ام نید عن ابن عمر ده که واقد ابن محمد ابن زید دخال واقع تلار محمد دین ها نبي جاہر قرآن ہے چه نیکی اختلار دین وقال شبکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابعوه و بے محمد قال سمیت هذا الحدیث من ابی فقوو موضی واقضان بیهی ما تبیدا اسی دکر جا واقضان بیهی او قال سمیتو ابیه و یقول قال عبدالله امنی عمر جا عبدالله امنی عمر عمر جا بلکس شعور دوسی را تیگی را بېره مو موسی شهري رضي الله تعاله اوه تو غړي مؤمن د مؤمنه لپاره پسندداري ده باجبا زينور مزو قطي وا شب بفاسعو غتي هو بل کې دي څوارک 10 بيکان سحديثه تک بها حجيجه بهره داتا رسول الله صلی الله عليه وسلم په مازه کې ساوا کېدل دا بوهره پرې وخت دی او دا حدیث تاسو مخ کې ښه تفصيلي وېدې اټاون صفه دا, دا حدیث یو کم سلو څوره التا د عبد الله بن مسعود رضی الله سه یې سم بحث ته پرې وېدې شې ده په خپل دینیک زه یو خاصه خبره تعارض کومه هغه دا چا ویره وی رسول الله اسلام رحمت الله علیه و شین داخذ زلیین واقعه ها بهرچت دریدین خزر بدر په شواهد او دی او بحرہ خدوئیم سنے حجر مسلمان دے. تاگی جواب دائے چسل بنا مانا معاشی منسلمین تنمراد دے. داسی نظرتون ادیر کی ایت قتل تب نفسنا. وہ سنے یہود چاہتے ہو جو قتل کرو نا. آبائی قتل کرنے تاوصوی قدمان علینا معاجب نجوال معاجب نجوال جکل مدین د یمن تطرح تاوص جرتو منگالا که دا شراح شراح خدا تاویل فو صلی بنا لفضه خم مسلم کی خدا سراجی بینم ما انا وصلی سنگتا بیدنی ها داغی یاد آیچه داو همی تابیر آید روات و این خبت را گره بین ما انا او سلی نیشتری او یا بین ما انا او سلی تشبیحی کلان دی دسی لبوی که ما مونتا او یا خبت را گره دی شاہ سیب ویپ دوہ حدیثو کیا. یودا و افید ایزن یریندہ او دا معاویتی من حکم السلیمی و افید اکو مسلم کیا. بینا انا وصلی اذا تصر او مائی ارحمق اللہ و کسانو رات باد باد حميد <الإمام> الشافعي سيف رحمة الله و عليه يا مختيجي بدر کے شیر دے اروز سما دین دے او دا انم دے عمر ابن عبد او دا وا کشو دے اروز حنا بیرو دایو دي ته هم د شمالي هم ته د سيدني هم خراب قوم عمر مد عمر تشاه صاحب تحقیق کوم دغه دې چې دایو به دا هم یو کول يدا وهم د شيبان نرغر بينما اصلي دې زوی هم سبو کوه خیرات خی خودی کې نه کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ماجیدینه په یو مسجد د بني عمر مسجد د بني عبید مسجد بني سلمہ مسجد بني رائ مسجد دبنې سره مسجد دبنې غفار مسجد اسلام مسجد جهان اوډکه مسجد فی شعب الجرار هم معروف جماعتو مسجد نبوی دذین علاوات زیندی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم په سفر کړی دی حارجی مونږ نه پام دی به پاکې پر دې دينه باندې چې ماتره جوړ شوې یا د مسجد وای او زین داسي چې موضع صلات کوو کومس مسجد نو سر موضع صلات پدې کې احادیث ترې سنهاغه سما حدیث دي مختلف کتابونو ذکر کړی ا عمر رضی الله تعالی عنہ د دې اتفاقیا ته څاغره جوړه شي په کوم کې و اخیبر هغه دې واپس سید دې کې روانه کړو بيسترې پلاغه عمر د نو خایو حتّى چې حجر اسطوي چې دې پیېرمه ته حجر له ته دودولا کار نه زر رسول ور رسول الله تعالی اخبار کریمانه خپلوی خیر دا اشار محفوظ کوو دا تاریخ په طریقې باندې ځانم سلام ها یو هغه وشې غنن ای عادت ساتل پکې دي حدثنا وای له به اور پس حدیث انا عبدالله نمار اعبر هودا انا عبدالله نمار بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا حين بزیل حلیفہ حین یا تمروه فی حجتی حین حجا تاتا سمران دائن دیکل دونی لاندی فی موزم وکانی دار جعامی الغزو تین وکانا فی تلک طریقه او حج نو عمره نبیه پر دغزی بنا نازلی دو ها با تب بردن واحد نو قوض بشو فمین دغ میدان کی فا ازا دارا کرا جباب و چت شو من بردن انا خب البرد حای و خبی که نولا کی اللتی علا شکید الواحدی ها ریگستان سوا دي کیناره باندې رات اشرقیا اشاقی تربتو کیناره مشری فعرصاد اشوی په اخره حزه کې احرام کوم ثم حد ثم په دغه ځای کې حتا یجرح السوا علیکم لا سند المسجد الذی عاد دغی مات نه وګرا کمش دغه ته خواته دی ولعکما نه پدغه دی روان دی یومات پے جول دے غنہ دی پا دی رحم کو کانہ سمما خدیجہ دا غذکی الله عبد الله با پتہ ایک عنده هی بت ہی کو سبون د دې پمه کډې رہی وی زه شګو کانہ صلی الله اسلام سمما بالبتحا نو وغذول پدې کې سیلاب شګی واسفاجه ورکیسیلہ شیخ وزوجیدیم حتی دفنا ذالک المکان الذهی حتی چه وصر قد شویدی در مکان یاد بحنا ذالک المکان در مکان مدفوط قردیم کان عبداللہ يسلی فیه کان عبداللہ بن عمال حدثه ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ حیث الماشر سعیده فا آغد کی جماعت دون المسجد الذه بشرف دي روحا ديقوا ده اغجماعتنا چه اغفی کنارد مقام ده تاسولنا روحا دزینم ده داغنه دیقوا داغنه <coughs> دیقوا وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى في النبي إسلام أغل زي معلومة يعجو علموني شعني بيخوذيك رعنا ولكنشي يقولوا سماع يمينك دغلك ويدك بخيت رب دردي حين أتقوم في الماجد تصلي وذلك المسجد دغج على حافظة طريق اليوم کناره کله ری خیر جی وان تزا بینه مکه چمکی تو جی بین هو بین المسجد اکبر دتی جی او تعالی جمع چدلته رمیتم به حجر وزا دگته نن هن زل کی ارس انرتن وان پیغمبر کنے صلی علی اغره چې روحانه څه واپس کیږي لکه چې دلته ولکه غال ده خلق اغترسي راغوي شو د غرز زیل پیجن تاسو لا غره کول شو نری نکره پر تغیرتین ته تر المجن دلالی او کناری تز جماعت تنیقا دغیتا دغالی کا کودشوی دا الَّذی هغا بینو و بین, بین ماسر شست دو, دو دواپسی پو پز لالی دواپسی کرا جی کرا چه تا مکیتا تس تس جی داری تزاری کسانی گی و قدوبتنیا سممم مسجده پدارکی جماعت شبور شویده اللام يك الحمد لله ما يصلي في ساعه كما يجي شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قال يا تركوني يا ساري وراي رو سب بيو خدا ويصلي امامه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس هو عبد الله يروح من الروحان لما سخن برست روحان رواندا فلا يحصل لزور حتى يعتذالك المقان فيحصل لفى زوره وإذا أغر من مكة فانمر بي كوچر ديب ورغي محكرة صبان بي ساته يحبا خرا حصة شبیکن وعرصا حتى يحصل لفى صبحا صحاد من بيدلتوكو وانا عبدالله حد صوت نبي اسلام كان ينظر تحت صفحة زخم وزیو دو با داغونی غتل عنی دون روزار چیدر روزار نا دیخوار دیوانی عنیمین طریق پخیت رغبال <سؤال> عرب عنی ووجاہت طریق فی مخیب مخامخ لالیتا فی مکان بردخی صحلی با داغزی فراح نرم کبکوش رب حتی یوزی من اکمه حتی چیدار بوچلی دا داغ دیرونا دوې نبرې دروې سا مسجد بری دروې سا دوې سا بری چیږي داغنن دی خبر کو دی خو دومي دی نه وقدن کثرا علیها ماشي دې بر څنګ دې دا ست بوتي داسې را څنګه به ترا مادي شي چې او ته به کرامات فاسناف في جوفي نغزت لي للبيمنت كي وهي قائمتنا لا شاكين هاغا فق حقنا الزيد ولا العدا وفي ساقا كسبون كثيرا داغ الزيد تاع ديريد دي دي شغليري دي دي ونعبد الله لما حدثه أن نبينا صلى الله عليه وسلم في طرف الطعام وترف دعو تشجي كي ميموره ناراي روسدا هرې مقام نه انتذابین الحزب حزبت چیزی هند ذالک المیل قفان اصلص وعلى القبول به ضاقضن ورزما من حيارا سکان د غټ ردی اچا کټی کټی دي هنې ویني نی طریق هند سلماتې طریق د کیکر بوټو د تاونی بیان ولای کسماتہ د زغا بوټو می کې وې مونږو ابن عبد الله يروح من هذا بعد ان تمير شون بيحاء فيصلي ظهر نمذ اذا مع سفخين كافي زائد كماجد وان عبد الله ابن محمد حدثنا رسول الله عليه نظر والسلام نزلن الفحات كزيد بعد دعون اخوات عنه اشيد التيكرم في مسيل باسلا بلاركي جدهدي شامقانه دي قال ذلك المسيل لا شقن دا از ایلہ لارا رسیل اللہ قرآن و حریش شعطا دو زین و ندیم بیانه و بیان طریق قریب من غلوا نجدید غشب و خوشات وکان عبداللہ ابن عمر صلی علیہ صلی علیہ صلحات اگر صحبت تاہیی اگر صلحات جب دین نور و بوٹ کیا نجدیده اگر لا ریتا وحی اطول هنہ و وان عبد الله بما حدث النبي اسلام كان يذكر المسيل الذي في انها مره زهران مره زهران تهنيجه کم زيده اوه اگاجي کا کوزيدو مخطرب حين طهروا من صفراوات كرهي برا خوشو د غزيلو زيننا زيدير غتيو زيد زينو يذكر زي في ما تنزاك المسيل ان ييسيد طراق انتظائ بله م ل س منجر نصور لاه اسلام بين طريق الله رم يتن به حجره لکن غذادي او قاني و دومن ندييو حبد الله بما حد صنوبي اسلام كاننظردي توه بي تشفبيتيره ولا حتى يبح يصلي صح حنا يخرممو مّب ومصلى الرسول لله اسلام ذلك الحكيم الغليظ ورقدوا مضبوط ليس في المسجد الذي بني صم ولكن اسم من ذلك الحكيم الغليظ والنبي لازم محمد صلى الله عليه وسلم استقبل مخامخ وترفورت الجبل اغادوا كندموند ما دخل <سؤال> طریق مقطع الذي <سؤال> الَّذی <سؤال> بین و بین جعوه لطویل نحو الكاغا بطرب دار کالیبانیو فجعل المسجد اللذی بونی السمم یسار المسجد بطرف لکم ومسلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصول منو علاقم السودان پتور دیرو تدعون منو علاقم حشرت اگران دلیرو نویل ثم اپریو خدا نحو مستقل لکفر گتینی من الجبر الذي بينك و بينك اوا آه... ني زا پنریسی بو اوه وی معنی موکلی 100 کی وسنه پیینی لغای د درشینه دا 100 وسنه پیینی خام او معنی مې الله